בעזרת השם מטבח ספר ליקודי תפילות, חלק שני, תפילה מ"ב, הממסד על תורה פ"ג וליקודי מרנטיניאנה. ריבונו של עולם, עוזרני והושיעני מעתה. ועשה את אשר תעשה ברכמיך רבים ובחסדיך הגדולים ונפלאותיך הנעלמות ודרכיך הנוראים. וזכני מעתה לשמור את הברית קודש באמת. ולהזכה לשוב בתשובה שלמה באמת על העבר, ולזכות מעתה לתיקון הברית באמת. בכוח וזכות הצדיקים האמיתיים אשר זכו לתיקון הברית בתכלית השלמות. ריבונו של עולם מלא רחמים, עתה הודעתנו שכל התיקונים וכל התורה כולה וכל תיקון העולמות, הכל תלוי בתיקון הברית קודש שהוא יסוד הכל, כמבואר בכל ספרי קודש. אבל מגודל ההתגברות שהתגבר עלינו היצר הרע מנעורינו, פגמנו הרבה בפגם הברית. כל אחד ואחד כפי פגמיו, כאשר יודע כל אחד ואחד בנפשו, ובפרט וכו'. על כן אין לי עתה שום דיבור איך לדבר בזה. נעלמתי דומיה, החשיתי מטוב וכאבי נעיקר. אך כבר עזרתנו וחיזקתנו לנצח לזרוק ולצעוק אליך תמיד יהיה איך שיהיה. על כן באתי לשטוח כפיי לרחמיך וישועתך שתעזרני ותאשייני שהזכה לתיקון הברית באמת בשלמות כרצונך הטוב. חוס וחונני ורחם עלי ואושייני ולמדני ואורני דרכי עצותיך הקדושות והנפלאות, הגלויות והנסתרות, בספרי צדיקיך האמיתיים. ותאיר עיני דעתי ושכלי בכל עת. באופן שאזכה להתרחק מתאווה הזאת ומהרהורים האלה ולמלט נפשי מהם באמת, עד שאזכה לגרשם ולבטלם ממני לגמרי, באופן שאזכה מעתה לתיקון הברית באמת כרצונך הטוב. ובכן תעזרני בכוח וזכות כל הצדיקים האמיתיים שזכו לתיקון הברית בשלמות, שנזכה להוציא החיצים שהיא התפילה בתכלית השלמות. שנזכה תמיד להתפלל בכוונה גדולה ועצומה באמת ובאמונה שלמה בחיות והתלהבות גדול דקדושה. ותהיה תפילתנו שגורה בפינו תמיד, עד שנזכה להוציא דיבורים הקדושים של התפילה בחיות גדול כחיסים ביד גיבור. שיפרח הדיבור הקדוש מפינו בחיות נפלא כמו חץ מהקשת, ויעלה למעלה למעלה ויפעול ויעשה בקשתנו בשלמות, וכל התיקונים הצריכים לתקן על ידי בכל העולמות כולם. עד אשר נזכה על ידי התפילה שתצמיח לנו מהרה קרן משיח בן דוד, ויקויה מהרה מקרא שכתוב שם אצמיח קרן לדוד ערך תינר להמשיחי, ועל ידי זה נזכה לצאת מעבדות לחירות. ותזכנו לקדושת שבת קודש, ותבטל מאיתנו כל עוב דין שלא נצטרך לעסוק בשום מלאכה ועסק, רק נעסוק תמיד בתורה ותפילה ועבודת ה' באמת, ונהיה כולנו בני חורין באמת. מלא רחמים אתה נתת לנו מתנה טובה הזאת שהייתה בבית גנזיך ושבת שמע. אתה יודע גודל מעלה תקרת קדושת שבת קודש המחיה ומקיים כל העולמות, ואתה יודע כמה אני רחוק מהקדושה והשמחה של שבת. אנא אדון יחיד, טוב ומטיב לכל, גדול העצה ורב העליליה. עוזרני והושיעני ולמדני והורני באופן שאזכה תמיד לשמחה של שבת באמת, שאזכה לסמוח מאוד בכל שבת ושבת בשמחת שבת באמת. עת עימני נא שבת קודש, כי אתה טוב ומטיב לכל. רצה וחליצנו אדוני אלינו במצוותיך ומצוות יום השביעי, השבת הגדול והקדוש הזה. כי הוא יום זה גדול וקדוש ולפניך לשבות בו ולנוח בו באהבה כמצוות רצונך. קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך, סבאנו מטובך וסמכנו בשעתך, ותאר ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו אדוני אלינו באהבה ורצון שבת קודשך. זקני לשמוח בכל שבת ושבת בשמחה גדולה ועצומה, עד שאזכה להמשיך השמחה של שבת לששת ימי החול. ונזכה לזכור את השבת קודש תמיד, כמו שכתוב, זכור את יום השבת לקדשו. ולהמשיך עלי קדושת שבת תמיד, בכל ששת ימי החול, שיהיו כל ימי החול קדושים וטהורים בקדושת שבת קודש. ועל ידי קדושת שבת נזכה לקבל כל הברכות ממקור הברכות. ותזכנו בזכות קדושת שבת, שנזכה להגיע מהרה אל התכלית האמיתי, להשיג באמת תכלית הידיעה שלא נדע. שנבין ונשכיל באמת שרחוק ממנו החוכמה, כמו שכתוב, אמרתי, אך כמה והיא רחוקה ממני. ונזכה להיכלל בבחינת מקומו של עולם, שהוא התכלית הזה המקיף את כל העולם שנברא בחוכמה. ריבונו של עולם באמת ידעתי מרחוק, כי בר אנוכי מאיש ולא בינת אדם לי. ועם לשונות כאלו אמרו דוד ושלמה, וגדולי הצדיקים הקדמונים, בני עלייה חכמי אמת, בעלי השגה ורוח הקודש. אשר אין לי כדאי וראוי לשא שמותם על שפתי. אנוכי, מה אומר ומה אדבר, אשר אני מלא עוונות, אשר על ידי זה דעתי עכורה מאוד, כי עדיין לא נטערתי מהרוח שטות הבאה על ידי עוונות, אך מנה לצלן, מכל שכן שאין לי שום דעת ושכל להבין שום דבר והנהגה שבעולם, ואף על פי כן מבלבלים אותי החוכמות הרבה מאוד. ואני צריך להתחזק הרבה, להזכיר את עצמי בכל פעם שאיני יודע כלל. וכמה פעמים שאני שוכח בזה, ואפילו כשאני מזכיר את עצמי, איני זוכה לזה בשלמות. ומזה באים כמה מכשולות ובלבולים ונפילות בדעתם לכל אחד ואחד כפי ערך טעותו בזה. כי אם היה יודע כל אחד האמת לאמיתו שאינו יודע כלל, לא היה שום דבר יכול להפיל אותו ולבל אותו כלל, והיה כל אחד מתחזק הרבה תמיד לעולם. אנא אדוני חכם לב ואמיץ כוח, אשר החכמה והתמונה עמך לבד ולתבונתך אין מספר. בכל החכמים קבלי מדע מכל שכן וכל שכן נבער מדעת כמוני. זכני בהורני ולמדני שאזכה לידע באמת שאין יודע כלל, באופן שאזכה להתחזק על ידי זה בעבודת אדוני בכל פעם. ולהתחיל בכל עת מחדש, בין בבחינת עלייה ובין בבחינת ירידה חס ושלום, יהיה איך שיהיה. אז כן, להתחזק ולהתחיל בכל פעם מחדש. מכל הדברים שהם רצונך באמת, אז כן, לעשותם ולעסוק בהם בשלמות גדול, בהתחזקות גדול, בלב שלם באמת. ולא יוכל לבלבל אותי שום דבר שבעולם, ולא יוכלו עוונותיי העצומים והמרובים מאוד להחליש את דעתי חס ושלום בשום דבר שבעולם. רק אדע ואבחין ואבין ואשכיל שאיני יודע כלל מה נעשה בעולם ומה נעשה עימדי. רק כל אשר תמצא ידי לעשות בכוחי דברים שבקדושה, וזה העולם העובר, אזכה לעשותם בשלמות, ולהתפלל ולהתחזק ולזרוק ולצרוק אליך תמיד, יהיה איך שיהיה. ולא יהיה כוח לדעת והחוכמה של הבל לבלבל אותי מהאמת חס ושלום. רק אזכה לדעת וחוכמה ובינה אמיתית להבין ולהשכיל לאמת שרחוק ממני החוכמה ואין יודע כלל. וסמוך עליך לבד תמיד באמת, ולא אחשוב מחשבות יתרות כלל. ואתה תעשה עמי כרצונך תמיד, ותגמור עמי מחפצי שמיים כרצונך טוב באמת. ובכן תעזרני בהחמך הרבים שאזכה להפשיט גופי המצורע שהוא ממשחדכיביה וללבוש בגדי שבת דהיינו גוף קדוש מגן עדן. ריבונו של עולם יודע תעלומות, אתה לבד יודע מאיכה נמשך גופי המגושם. הן בעבון חוללתי ובכי חמת עמי, כי אבי ועמי עזבוני ואדוני יאספני. ומלבד מה שגופי עכור ומגושם בתחילת ההולדה נוסף לזה הוספתי זוהמה ועכירות על עכירות על ידי מעשיי הרעים והפגומים מאוד. ומעוצם גשמיות ועכירת הגוף המצורע הזה אשר אין יכול לנקות עצמי מכסילות דעתי ואחירת מעשיי הרעים, עד אשר אני הולך בעולם הזה נע ונד מבולבל ומטורף. ואני מחפש ומבקש אנא ואנא למצוא פתח לצלה לברוח מזוהמת טינוף גופי ומתאוותיו הרעים. ועדיין לא נושעתי, ואין לי יודע איך להציל את עצמי ממני בעצמי, עד אשר קשה וכבד עליי אפילו להתפלל ולהתחנן על זה. אבי שבשמיים רחם עליי, למדני איך לסדר תחינתי המרה לפניך עתה, איך לאורי רחמיך האמיתיים עליי עתה. באופן שאזכה על כל פנים מעתה לעזוב דרכי הרע ומחשבותיה המגונות והמבולבלות. ואפשיט את עצמי מעתה מגופי המצורע, מגושם והעכור כל כך, ואתחיל לתאר ולקדש את עצמי בכל מיני קדושות וטהרות, עד שאזכה להתלבש בגוף קדוש מגן עדן. מרדל מקולה, רופא חינם, רפאני נא ברחמך הרבים, רפואת הנפש ורפואת הגוף. רפאני ה' וארעפה, הושיעני ויבשע, כי תהילתי אתה. רפאני ואוספני מצרעתי, ומהר להפשיט מעלי גופי המצורע, ואלבש אותי בחסדיך גוף קדוש מגן עדן. ואהדה אתרומם מזלי ואזכה לאושר. ובברכותיך תברכני, ותשפיע לישירות גדול בקדושה ובטהרה, ויתחזק יצרי הטוב, ותסיר לב אבן לבשרי ותתן לי לב בשר. והתבטל העצבות והליצנות הבאים עם הרעש שחורה, והתבטל מאיתנו העניות והדחקות, כי כשל כוח הסבל של העניות והדחקות של עמך בית ישראל. בפרט גודל העניות והדחקות של הכשרים החפצים לכנוס בדרך הקודש באמת. רחמא לנו בחסדיך הנפלאים ותאיר עלינו מזל של עשירות, ויהיה כל העשירות אצל בית ישראל עמך הכשרים החפצים לעובדך באמת. למען יתגדל ויתקדש עמך על ידי זה, ויתבטל מאיתנו כל מיני עצבות וליצנות הבאים ממרה שחורה, ויתבטל הליצנות של כל החולקים על הכשרים והירעים, ותיתן כוח שיתגבר לב חכם לימין על לב הכסיל שהוא משמאל, אשר משם כל הליצנות שלהם שהוא שחוק הכסיל, ויתבטל השמאל לגבי הימין. ועל ידי הימין הזה תקים את הנופלים לאהבות ויראות רעות, להקים אותם לאהבות ויראות קדושות. והימין יעביר חושך מעיניהם עד אשר עיניהם יראו נפלאות. ויקויאמר המקרא שכתוב כי מצאתך מארץ מצרים מראינו נפלאות, ותמשיך עלי קדושת פסח תמיד. ותעזור לנו תמיד לספר ולסוח בנפלאותיך ותורתך אמיתית, ונזכה לדבר ולגלות תמיד תורת אמת. ויקוים בנו מקרא שכתוב תורת אמת הייתה בפיו. ותרחם עלינו ותושיענו ותעזרנו מהרה להעביר החושך שכיסה פני תהום, ולהאיר אור האמת בעולם עד שיהיה נחשב כאילו בראנו את העולם. ריבונו של עולם, אסם פה לאילם, תן לנו פה לסוח בתורתך ונפלאותיך אמיתיות תמיד. למען ידעו דור אחרון, בנים ייוולדו, יקומו ויספרו לבניהם. ונזכה להודיע לבנינו ולבני בנינו ולכל בני ישראל לדורותם את כל מעשי ה' ונפלאותיו אשר עשה עמנו מיום יציאת מצרים עד היום הזה, כמו שכתוב, והודעתם לבניך ולבני בניך. מלא רחמים זקנו אותנו ואת כל ישראל לאור העיניים האמיתיים, להסתכל ולראות האמת תמיד. ונביט ונראה נפלאות ה' תמיד באמת. גל עיני ועיני כל ישראל, ונביט נפלאות מתורתך, אשר גילית על ידי צדיקיך האמיתיים, אשר אתה לבד יודע נפלאות תורתם שגילו בעולם. ועל ידי אור העיניים יעלו כל הבקשות והטחינות אשר אנו מתפללים אל הבית המקדש. ועל ידי זה תעורר הגאולה התלויה בלב, כמו שכתוב, יום נקם בליבי ושנת גאולי באה. והעדה זה תבטל מאיתנו שעור וחמץ אל יצר לב האדם רע שנשאר לנו מנעורנו. אשר זה השעור והחמץ שבלב הוא המסית את האדם לערער אחר תלמידי חכמים שבדור ולומר זה נאה וזה לא נאה. ועל ידי זה חלק ליבנו ונעלמו מאיתנו השבעים ושניים צדיקים שבדורנו, ואין אנו יודעים בבירור אחד מהם. רחם עלינו למענך ותסיר ותבער ותבטל מאיתנו השיעור והחמץ שבלב, עד שנזכה להאמין בכל הצדיקים ולבלי לערער אחריהם כלל, ולא לעשות שום חילוק ביניהם כלל. רק כולם יהיו נעים ואהובים ויקרים בעינינו מאוד מאוד. ועל ידי זה נזכה שהתלהב ליבנו בלימוד התורה בשלהובין דרחימותא. ומים רבים שהם אהבות ויראות חיצוניות, לא יוכלו לכבות את האהבה ונערות לא ישטפוה. ועל ידי אהבה הזאת תכסה השכינה בכנפיה על דמאון של ישראל, שלא ישלטו עליהם זרע מרעים שהם מי המבול. ותעזור לי, שאתבייש בעצמי על ריבוי פשעיי ועוונותיי הגדולים, שפגמת נגדך הרבה, עד שארגיש שנשפכים דמיי בקרבי מגודל הצער והבושה. עד אשר השכינה תכסה בכנפיה את דמי הנשפכין באהבה הקדושה. ועל ידי זה יתכסו פשעי ממילא, כי על כל פשעים תכסה אהבה. ותמחולי ותסלח לי על כל חטאי ועוונותי ופשעי במחילה גמורה באמת על ידי אהבה הקדושה הזאת. וברחמך הרבים תזכור את כל הדמים שנשפכו בישראל בכלל ובפרט. אין שפיכות דמים ממש, כבר נשפך דם ישראל הרבה הרבה מאוד מיום החורבן עד הנה. שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר. אין שפיחות דמים על ידי בושות וחרפות שסבלו ישראל בכל דור. ובפרט שפיכות דמים הרבה של כל הקדושים והצדיקים שנשפך מהם דמם כמים. בכל אלו הדמים יהיו במקום תיקון השחיטה למטעמים של המצוות שלא יהיו בבחינת אבר מן החי, רק יהיו ניטרין באכילה על ידי שפיכות דמים האלה. ועל ידי זה תטעום את המטעמים הקדושים של כל המצוות עשה שתקנו לפניך כל הצדיקים שבכל דור וכל ישראל בכלל. ועל ידי זה יתעורר אהבתך על עמך ישראל. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ותכסה על כל הדמים באהבה הקדושה הזאת, ועל ידי זה יתכסו כל פשעינו ממילא. וביחמיך תעלה את כל הנשמות הנפולות שאין להן עלייה, כי אם הידי שפיחות דמים של אדם גדול. רחם עליהם בזכות וכוח שפיכות דמים הרבה שנשפכת מגדולה צדיקים הנוראים בלי שיעור בחינם. בזכותם רחם על כל אלו הנשמות הנפולות, כי אתה לבד יודע הרחמנות שעליהם. ותעלה אותם מנפילתם, ותכסה על פשעיהם באהבה, והתהפכו כל העוונות לזכויות. מלא רחמים אוהב עמו ישראל, הבוחר בעמו ישראל באהבה. עוררה אהבתך עלינו, וקומה ואשיינו, ומלא משאלותינו לטובה ברחמים. ואיחם על כל נשמות עמך ישראל, החיים והמתים, ותן בלב הצדיקים המתים, שיעסקו בתיקוננו תמיד, וימהרו לפעול חפצם ורצונם, לתקננו כולנו מהרה. ונשוב אליך באמת מהרה, ונזכה להיות כרצונך הטוב תמיד, מעתה ועד עולם, אמן סלע. ובכן, תרחם עלי בחחמיך הרבים, ותחונני בחסדיך הגדולים, ותשמרני ותצילני מכל מיני איסורים דאורי טוב דרבנן. ותזכני לעסוק בתורתך הקדושה תמיד, יומם ולילה, ותעזרני ללמוד בהתמדה גדולה ספרי הפוסקים, ותהיה עמי תמיד. ותכונן למדחת דעה, בינה והשכל, לברר כל דיני איסור והיתר. ואזכה לידע בבירור כל הדינים לאמיתתן, עד שאזכה על ידי זה לברר הטוב מן הרע, הכשר מן הפסול, הטהור מן הטמא, המותר מן האסור. ותזכני ללמוד בקדושה ובצערה גדולה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתיך באהבה, בקדושה גדולה. ואזכה להיות צדיק ולמדן באמת. ותזכני לשמירת ותיקון הברית בכל הבחינות בתכלית השלמות, לשמירת ברית הילאה ולשמירת ברית הטעה בקדושה ובטהרה גדולה באמת.